Eriotz batek bereganatu ditu azken orduotan albistegi guztiak Bertxoen anlorrean, Bertxolaritzan eta Bertxoak berreskuratzeko lanean horrenbesteko alegina egin aduen Antonio Zabala hil eginda. Atzo hiltzen iruñan laurogei urte zituela. Hile eta biarrarratxaldeko lauter dietan izango da Xabierren. Imanol Manterola norre izantzen Antonio Zabala ze ondare utzi digu eta ze esan dute bere gertuko ekarratxaldeon. Arratxaldeon bai, herri literaturari eginiko ekarpena hori seazpimara hatutute bere lagun eta ingurukoek etzenez alferrik ibili berau berreskuratzen. TOLOSAN jaio eta 17 urtereekin sartu zen Jesusen lagundian. Filosofia eta teologia ikasketak egin zituen 64an euskaltzain oso izendatu zuten eta 19an onorizkausa doktore egintzuen Deustuko unibertsitateak. Bertxo paperak biltzen hasi zen 50eko hamarkadan eta ondoren sortu zuen lan hori guztia biltzego Auspoa liburutegia. Horrela kontatu zion bere garaian Euskadi Irratiari. Garaibatian, oa indikanenia sinin zanean asko zantza bersu papera. Barzerrietan eta baitare, ezea gizon ikasi batzuen eskuetan. Eta horiek eskuratu nitun, eta segi, segi hortan. Grabazioak eba daude, eta baitare eskuidea izkiak ere bai, zede gantzendeak batzutan zeren bersuak ere idazen zituen. Eta baserriz baserri, baita imprentaz imprenta ere, orduan bertxolari askok idazten ere ezbaitzekien eta batzuetan, zuzenean kantatzen zituzten inprentan gero bertakoek idazteko. Bestetan aldiz, idazitakoa zuzenean inprentara eramaten zuten, han molde txikiko liburu argitaratzeko. Eta horien bila ere jarduntzuen zabalak. Lano paroa, baina hori bai izaeraz eraz, isila estredentzia hundiri gabea. Hori saipatu digute Andres Urrutia Euskaltzainak eta Agustin Kazabon idazleak. Batetik eta bestetik, Euskal Herriko lurralde guztietan erriliteratura hori batu, erriliteratura hori gorpustu, erriliteratura hori bildu, eta hori esan nahi bat. Emateko pazientzia eta izan zuen, eta nik usteot hori eskertu behar diogule. E, gaur egun, eserte bateko, ba, zer nolako infra egitura behar duken, e, gaur egungo gokondizioetan, Honek eh, egin duen lan eh, volumen hori haure atelatzeko edo nahi jarraipena emateko. Hauzen persona bat, behatzen idazle, biltzale, kudeatzaile eh, gerente, eta gitzara esan ez, enpresan persona bat. Auspoa bilduman irureun liburutik gora argitaratu zituen artxibo oparo eta aberatsa lortu zuen altxorrezbetea. betea. euskai e, odorale mintzoa hausia da originala. Horriak nik Josi ditut eta aztea enkadarratu, baina hon, hau da Josi Salvadorren e, letra. Eta hau berriz, Manuel Azartenak, eta hau berriz, haure atainor, atainoren nada, atainoz jesuzen bizita. Arxibo horretarako etxean zituen paperak emantzizkiotenen artean, Imanol Laskano bertsolaria dago, Hasieran erreparo pixka bat emantzion, emaitza ikusita ordea, ez da damu. Isilian lan eginda, horrela joan atzo isilian laurogei urte zituela, hileta elizkizunak, biar izango dira, arratxaldeko lautartietan, xabierren.